Negyedik fejezet. Így neveld a sárkányodat. Ha, ha, ha, ha, ha. Takonypóc egy szót sem tudott kinyögni a röhögéstől. A fiúk a falu kapujánál lődörögtek, és egymásnak hencegtek frissen szerzett sárkányukkal. Hablagy megpróbált észrevétlenül elsurranni mellettük, de Takonypóc megállította. Lássuk, milyen száramas lény szerzett magának, hablaty! Mondta, és már le is tépte a fedelet a kosárról. Ó, hát ez óriási, ezt nézzétek! Mondta takonypóc, amikor végre szóhoz jutott a nevetéstől. Ez meg micsoda, hablaty? Egy pindurbarna szárnyas nyuszika? Egy virág tündér? Egy szőrös repülő béka? Hívjatok ide mindenkit! Nézzék meg, milyen csodálatos állatot fogod magának a mi jövendőbeli vezérünk! <gül> Jaj, hablagy te tényleg reményteleneset vagy! <gül> Viugott villám <gül> – Torszerelmére te vagy a főnök fia, miért nem szereztél magadnak abból az újfajta sárkányból, a szörnyen nagy rémségből, amelynek hat méter a szárnyfesztávolsága és szuper hosszúra tudja nyújtani a karmait? – Az tényleg kegyetlen gyilkos, kamolyan! – Nekem olyan van, vigyorgott a konypóc, és egy ijesztő lángvörös állatra mutatott, amely mélyen aludt a kosarában. Azt hiszem, a tűzféreg! A tűzféreg nevet adom neki. Te milyen nevet adsz a térnek, hablaty? Csuki-muki, édes pofa, tündérvirág! Hablacsárkánya épp ezt a pillanatot választotta arra, hogy hatalmasat ásítson, nagyra tátotta aprócska száját, és látni engedte izgőmozgó villás nyelvét, élénk rózsaszín ínyét, és azt, hogy nincs egyetlen egy foga sem. Takonypóc úgy röhögött, hogy bele kellett kapaszkodnia odvasfogóba. <gül> – Fogatlan! – kiáltott a takonypóc. – Hablaty megtalálta magának a civilizálatlan virág egyetlen fogatlan sárkányát. – Hát ilyen nincs! – Reménytelen a és a fogatlan sárkánya! Halvér a barátja védelmére kelt. Áj, neked egyébként sem szabad szörnyen nagy rémséget tartanod, csipás takonypóc. Csak a főnök fiának lehet szörnyen nagy rémsége, tehát tűzvérek, hablatyot illeti meg. Takonypóc résnyire húzta a szemét, megragadta halvér karját, és gonoszul hátra csavarta. Senki sem figyel rád, te plankton szívű, hallábu katasztrófa, sziszegte takonypóc. Miattad meg a, a, a, a, a, a te szipogásod is, és tüsszögésed miatt, majdnem kudarcba fulladt az egész katonai akció. Amint én leszek ennek a törzsnek a főnöke, az lesz az első dolgom, hogy száműzök mindenkit, aki ilyen szánalmas allergiától szenved, mint te. Nem vagy érdemes arra, hogy holigán legyél? Halvér arcából kiszaladt minden vér, de azért még sikerült kinyögnie pár szót. De nem te ennek a törzsnek a főnöke? Hablagy lesz ennek a törzsnek a főnöke? Takony elengedte Halvír karját, és vészjóslón hablacs felé közeledett. Komolyan! <gül> vigyorgott. Szóval én nem tarthatok szörnyen nagy rémséget, igaz? Ha, ha, ha, ha. Jövendőbeli vezérünknek nem sok hozzáfűzni valója van ehhez. Ébredj, hablagy, ellopom az örökségedet, mit akarsz most tenni? Ha, ha, ha, ha. A fiúk mind elhallgattak, Takony tényleg megszegett egy ősi viking szabályt. – Hablatynak ki kell hívnia téged a sárkányért! – jegyezte meg Halvér lassan, mire mindenki várakozva tekintett Hablatyra. – Horrá! – motyogta Hablaty az orra alá. E, – Köszönöm, Halvér, egyre jobb lesz ez a nap. Takonypóc takba szakadt fiú volt, igazából nem is volt szüksége odvasfogú segítségére a verekedésben. Különlegesen kialakított bronzvas alatos szandált hordott, hogy minél nagyobb kárt tudjon tenni azokban, akiket megrúg. Hablagy igyekezett is elkerülni takonypócot. Ezt a sértést azonban most már nem tudta figyelmen kívül hagyni, ha csak nem akart gyávának mutatkozni a többi fiú előtt, hiszen halvér segítőkésze rámutatott a sértés miben létére. És ha valakire a huligántörzsben rásütik, hogy gyáva, az utána akár be is szerezhet magának egy rózsaszínű kabátot, megtanulhat hárfázni, és felveheti a Brünhilda nevet. Kihívlak csipás takonypóc a sárkányért, haha, -ha, gért, amely engem illet meg, mondta. Hát hablaty és vonakodását azzal leplezte, hogy a lehető leghangosabban és a tőle telhető leghivatalosabb hangnemben beszélt. – Elfogadom a kihívást! – vágta rá takonypóc villám gyorsan, és fertelmes sunyi arcán vigyor terült el. – Fejsze vagy ököl? – Ököl! – felelte hablaty. A fejszét nagyon rossz ötletnek tartotta. – Alig várom, hogy megmutathassam neked, hogyan harcol a jövő igazi hőse. <há> – Jelentette ki Pócz, majd eszébe jutott még valami. – De csak a csütörtöki tor-tor után. – Nehogy vissza kelljen fognom magamat, amikor körbekergetlek a faluban. <há> – Lehet, hogy hablat fog győzni, jegyezte meg halvér. – Természetesen nem fog győzni. Húzta ki magát Takony Pócz. Vett figyelembe atléta termetemet, viking bátorságomat és az esztelen erőszakra való hajlamomat. Nyerni fogok, ez olyan biztos, mint az, hogy egy napon én leszek ennek a törzsdek a főnöke. Elég csak összehasonlítani az én sárkányomat az övével! <hállt> mutatott gúnyosan fogatlanra. Az istenek véleményt nyilvánítottak, most már csak kérdése az egész. Addig pedig reszketni fogok a félelemtől, nehogy hablagy félelmetes, fogatlan gyíkja halára nyomogjon. És ezzel takonypóc dőfösen elbaktatott, de közben azért jó nagyot rúgott sípcsotjába. sípcsontjába. Bocsánat, hogy... Felvetettem a kihívást. Szabadkozott halvér, miután mindketten berakták a sárkánykosarakat az ágyuk alá. Ugyán, nem számít, legyintett hablaty. – Valaki úgy is felvetette volna. Tudod, mennyire szeretik a verekedést? Halvér és a nagy csarnokba igyekezett megkeresni a könyvet, amelyet bélhangos ajánlott brutál professzor Így neveld a sárkányodat című remekét. Ami azt illeti, vallotta meg Hablach, én tudok egyet s mást a sárkányokról, de arról halvány fogalmam sincs, hogyan kell idomítani őket. Én azt mondanám, hogy tulajdonképpen képtelenség nevelni őket. Örülnék néhány jó tanácsnak. A nagy csarnok egyfajta zsibongó volt, ahol a fiatal barbárok verekedtek, üvöltöztek, vagy a vikingek körében népszerű bunyólabdát játszották, amely egy rendkívül durva csapatjáték, sok ütközéssel és nagyon kevés szabályjal. Hablagy és halvér a kandallóban találta meg a könyvet, szinte benne a tűzben. Hablatynak eddig fel sem tűnt, hogy ott van. Kinyitotta. Mellékeltem brutál professzor, így neveld a sárkányodat című művének egy hevenyészet másolatát, hogy a kedves hallgató is át tudja élni hablatjal együtt azt az érzést, amikor reménnyel, érdeklődéssel és várakozással telve először kinyitja a könyvet. A kérdéses kötet borítóját szokatlanul vastag, hatalmas aranykapcsok tartják össze, és egy írástudó gyönyörű aranybetűkkel írta tele. Rendkívül bizalomgerjesztőnek tűnik. Így neveld a sárkányodat! Írta Brutál professzor, doktor Habil, prof, stb. Nagy fejsze könyvek, tizedik díszkiadás! A Barbár arany nyertese! Ajánlom ezt a könyvet anyucinak szeretettel, a te legdrágább brutálod. Brutál professzor, sötétkor. A nagyfejsze könyve Kft. szeretné leszögezni, hogy nem vállal semmiféle felelősséget azokért a sérülésekért, amelyek akkor adódhatnak, ha az olvasó követi a könyvben ismertetett módszert. Köszönjük a figyelmet! Beowulf egy pipogya alak Gyere ide, és mondd a szemembe! Mócsing közkönyvtár A szőrű szívű könyvtáros megjegyzése Kérlek, szolgáltasd vissza a könyvet legkésőbb, a bepecsételt időpontig, különben nagyon mérges leszek. Gondolom, nem kell részleteznem. Időszámítás előtt 789. Június 10. Időszámítás előtt 835. Április 9. Időszámítás előtt 866. Május 16. Ne el a könyvet, különben szétverünk! Az én apukám erősebb a tiédnél. Na persze, az én apukám megeszi a tédet reggelire. A szerzőről. Brutál professzor, doktor, habil, prof, stb. többi hosszú éveken át tanulmányozta a sárkányokat természetes környezetükben. Ebben a kötetben foglalja össze kutatási eredményeit. Ez a könyv mindenki számára érthető ismereteket nyújt ezekről a lenyűgöző lényekről. Brutál professzor egyedül él egy barlangban, a végzett szigetén. Egyéb kötetei... A karcárnyú delfin gondozása, valamint a cápák és egyéb háziállatok. Jelenleg a pillangókról ír könyvet. Első és egyben utolsó fejezet. A sárkány idomítás aranyszabálya. Ardibáj vele! Minél hangosabban. Vége. Te hogyan idomítanál egy sárkányt? Brutál professzor, rendkívül szórakoztató és minden kíváncsiságot kielégítő könyvéből választ kapsz minden kérdésedre. Ha követed egyszerű tanácsát, akkor hamarosan olyan hős leszel, amilyenről mindig is álmodtál. Az Így Neveld a sárkányodat című könyv méltatása. Ez a könyv megváltoztatta az életemet. Rettenetes kalamári – Zseniális havi mócsing adag! Brutál professzornál senki sem ordibál jobban! Ezt a könyvet alapos kutatás előzte meg. Tartalmaz minden információt arról, hogyan lesz a sárkányunk valóságos kezesbárány. Huligán harsona! Brutál egy zseni! Viking világ! Ára egy kisebb csirke, húsz osztriga. – Ennyi! – fordult fel hablagy, és a feje tetejére állította a könyvet, úgy rázogatta, hát ha mégsem csak egyetlen oldalból áll. Aztán letette a könyvet, szokatlanul képet vágott. – Nos, halvér – mondta – ha csak neked nem megy jobban az ordítozás, mint nekem, akkor most már csak magunkra számíthatunk. Magunknak kell kidolgoznunk a sárkánynevelés módszerét.